Вже тихіше і, здається, навіть сумно, каже, шановний мною начальник карного розшуку. Ти останній, хто бачив живим Мириманового брата. Напруж міски. Як ви з ним вийшли на вулицю, де як розпрощалися, про що він говорив? Може до вас хтось підходив? Чи не помітив ти чогось підозрілого? А може Сергію? З досадою перебував його. «Невже ти й досі не розумієш, що випитати з мене щось марна справа? Я нічого не пам'ятаю. Нічого, Сінько. Ти хоч скажи, де той Георгі, що це за заклад? Хрінів журналіст. У тебе ж під боком колишня кондитерська крамничка «Здоба». А заклад... Як тобі пояснити? Малюманів брат хрестив його гадючником. І слушно, там збирається всяка місцева потолоч п'яниці, бомжі, злодюшки, найдешевші повії. Іноді ще класики української журналістики і літератури забридають. Справді таке гниле місце. Ну, кажу ж тобі, гадючник кубло. Упивається там. Так, що лика не в'яжуть. А потім щось не поділяють. Між собою і давай битися. Вже не одного завсідника на ранок мертвим знаходив. Але Мироманів брат якраз до завсідників не належав. Гаразд на сьогодні досить. А чуній швидше, і коли в голові розвидниця, зателефонуй. Маєш хоч щось пригадати. А як я зібрався було натякнути Сергіїві на нашу зустріч, але в трубці спершу щось клацнуло, а потім жаль й його гидно запікало. Ну, ніякої творчості в наших технарів. Замість пі-пі-пі пустили б ламбаду чи турецький марш. Навіть після дуже неприємної розмови ставало б на серці світліше, оптимістичніше а так хоч вовком вий. Але годі вилежуватися, вони сонечко вже зазирає у вікно, а Сергій, певне, цієї ночі по вікне стулив через якогось Мориманового брата. Пси б мене гонили. Де я вчора вештався? Яким Мориманом кон'яки купував? Це ж треба. У домі якусь ні хліба не знайде. Шапан-письменник п'янюх нектаром пригощай. Вже не одного завсідника на ранок мертвим знаходили. І що вона за кафе, той Георг? Я вийшов на балкон... День якраз по мені ні жарко, ні холодно, можна й костюм одягнути, але навіщо ризикувати? Ще звіддаліку пізнають то пан письменник, який тут вчора викаблучувався. Краще вже в чомусь іншому, у джинсах, сороці, темних окулярах, чуба бажана в протилежний бік прилизати. Очами Армиза в дзеркало глянути гидко, пом'ята з набряклими повіками. Шкода, поголився, не на роботу жиду, не у видавництво, а до гадючника. Одягнувся, проспихав по кишенях грошей, як їх не загубив, сигарети, редакційне посвідчення, ручку, записничок і вже через хвилину-другу мружився під лагідним серпневим сонцем. Була субота. Біля під'їзду на лавиці грілися стара діва Мирослава Степанівна та її кудлати невеличке собачиня. Забачивши мене, цуцик зіткнувся на ніжки і несамовито самовито загавкотів. В такій нікчемній дрібноті лютій злості на цілого вовкодава. Я привітався із старою дівою. Мирослава Степаніна поважно кивнула у відповідь і я зник за рогом будинку. Я добре пам'ятав.